Бунтували в сірому, і Катерина зняла рамку з полотном із дерев'яної триноги, кинула її на землю. Підв'язала козу, прогнала додому, а сама довго пила воду з кринички сльози чоровіни. Із дна, із самого джерела, на неї пильно дивилась сумна, вистраждена жінка. Тарагічно складені губи її говорили, і що воно тобі сталося? Подивися, на кого ти стала схожа. Мучениці на іконах куди веселіше від тебе». У 57 років тебе приймають за стару бабу, вимучена дітьми, онуками і правнуками. Ти стара, знищена, що встигла намалювати. Дай собі чисту годину, дожити успопою оцих кілька літ, які тобі ще суджено, бо хвороба не відступиться, хоч як би ти її не дурила. Вийди заміж за Петра, а буде кому поховати тебе. Катерина самовита сколотила рукою воду, і лукава жінка-насіптувальниця зникла з її очі. На загреблі кувала Зозуля. Плеч прихлиплий її голос відлунював у богданівських дворищах, де в білих люхах стояли пранишк хати, з навсі ж розчиненими дверима та вікнами, де волову дихали корови, пригадуючи запахи з'їдених за день трав. Молоді півники виглядали першу зорю, щоб помантачити об неї сверблячого дзьобка. На тонкогірському кутку верещало порося. Напевно, на заріс його ловили, бо в наступну неділю там загуде свайба. Ганна Тонкопрят привезла собі жениха з Донбасу. Давненько вона туди завербувалась, але додому не приїздила, вже забули про неї в Богданівці. А це ось повернулась вагітна зате з женихом. Для Богданівки це подія мала на світових масштабів, бо другого дня по приїзді молодята пішли до ставка купатись. Ганка поклала на землю всіх гаволовів, що вудили рибу, або ж вдавали, що виглядають золодої рибки, а не пропахлого болотом сома. Своїм жовто-гарячим мив канарка купальником, а наречений – витатуйованими написами та малюнками на жилавому, позначеному кількома ножовими шрамами тілі. Всі більш-менш письменні богданівці заходилися розглядати написи малюнки. Довкола обох рук нареченого звивались синіваті удави, що ошкіровались при кожному порохові м'язів чоловіка. На його плечах сиділа почерява краля, звісивши різнокаліберні литки. Художник дав маху, або ж на праве плече жениха випало більше роботи. От і потовстішала литка. Довкола пупа розку... розкинулись витатуйоване сонце. Коли жених дихав, воно то сходило, то заходило. З-під довгих трусів і синього сатину виглядало два заступи, що сягали колін. Коли він ішов, заступи хутко щось кидали. Це виник від найбільших приголомших хлопчиків. Їм було страшенно цікаво довідатись. Хто ж там під трусами тримає ці заступи в руках? Серед гасел і написів були такі, що старшокласники проганяли не лише молодших братів і сестричок, а й зовсім чужих дітей в очерети копати черв'яків. Принаймні, не забуду мать рідну, це єдине, що погданіці могли переказати один одному. Нарештою, чоловіки не на вухо своїм ровесникам і то, коли нікого не було поблизу. Ганька сама здивувалась, бо при світлі ще жодного разу не бачила свого нареченого роздягнути. Стигла дещо прочитати і худенько пхнула свого обранця у ставкову воду. Поки вони купалися на березі біля одягу, Ганьки та її вхажора уже стояли і конюхи і конюшні, і командировані електрики, і жінки, що провіювали зерно в коморі. Ганька вчасно зорієнтувалася і відправила чоловіка на протилежний берег, а сама попливла назад, перев'язала своїм пасочком від його одяг. От пьортий попавсь, грю йому, не пливи на ту сторону, бо втонеш. Баште переплив, понесу йому штани і пішла дамбою до нього. Ясна річ, що Богданівка кілька днів лише про це говорила. Хтось вигадав, що не заступи працюють уже не під колінми, а цілий вогільний комбайн. Одні нарахували ші жіночих імен у нього на руці, інші – дев'ять. Але найприкріше те, що ніхто не заважив на його цілі ганчиного імені. Можливо, тому, що жених не знав, як його правильно писати. Наступного дня одна половина богданіків вийшла вудити рибу, навіть ті, хто не знав, як насадити черв'яка на гачок, та як закидати вудку, щоб не зачепилась за власне вухо. А друга чирила біля садиби тонкопрядів. Однак видовище не відбулось, бо ввечері ганька напоїла нареченого, і у великій світлиці, де їм було послано постіль з чотирьох гусячих парин при світлі кишенькового ліхтарика, а лекторку їм уже тягнуть, і вона осяє весілля поза чергою. Роздивилася всі малюнки та перечитала всі написи. Цього виявилось дось досить, щоб з природною чоловіка було покінчено назавжди. Єдине, що змогли тепер побачити підглядайли. Дві різнокаліберні жіночі литки з від стебнутої на грудях сорочки. Навіть Ганчин батько, який прочув, що його зять розмальований, як індіанський вождь, не зміг переконатися в цьому на власні очі, хоч виганяв з борі.